Az idő azután már alig változott. A tél tartotta magát egy-egy kis havat szórva a vidékre, de foga nem csikorgott, nagy hideget már nem hozott. Nappal egy kicsit óvott, éjjel egy kicsit fagyott, és maradt minden a régiben. A hó megroskadt, de maradt, aminek örültek az emberek, mert a hó alatt zöldül igazán a vetés, és a szánokra kétszer annyit lehet rakni, mint a kocsira. Egyébként pihent a jószág, és pihentek az emberek is. Rövid volt a nap, és hosszú az éjszaka. Alig vették észre, hogy elmúlt a karácsony, elmúlt az új év. Az ünnepek fellángoltak a hétköznapok szürkeségében, a gyerekek elrontották a gyomrukat, a lányok megmutatták új ruhájukat, egy-két lakodalom is esett, de azután csak peregtek a naptárlapok, ballaktak az órák, Mintha valahová okvetlen oda akartak volna érni, pedig nem ők mentek, hanem alattuk folyt határtalan egykedvűséggel az idő, és az hajtotta a kis óramalmok kerekét. A hó megszennyesedett mindenfelé, különösen a faluban. Déltájban mindig jobban csepegtek az ereszek. A varjak újra szétszóródtak a határban, a verebeknek is megjött egy kicsit a hangjuk, egy szóval nem félt már senki a téltől, mert a vak is láthatta, hogy a tél öregszik. Jó, jó, persze, hogy végigvághat még a határó jeges ostorával, hozhat még fagyot is, nagyot, de ez már nem az igazi. Ez már nem befelé, hanem kifelé, nem előre suhint, hanem vissza, mert kifelé áll már a rúdja, s az elmenő vendég, még a kedves is, már nem vendég többé. Február közepén járt már az idő, amikor egy reggelen Berti elgondolkodva nézett Miskára, aztán kelére. Azt hiszem, ti már kimehetnétek a pajtába. Onnét kiárhattok az udvarra is, meg minden. Elpücsköréztek, na, szállj le a fádról bába. Kihúzta kelelába alól a rönköt, kivitte a pajtába, leoldotta a Miska nyakáról a kötelet, amivel a jászolhoz volt kötve, és kinyitotta az ajtót. Tessék ki sétálni! Miska körülbelül tudta, miről van szó, azért integetett szemével a gójának, aki még mozdulatlanul állt. Erígy bába! mutatott az ajtóra Berti, ezt már kele is megértette. Elindult Miska után, és toró vágyakozva nézte a távozókat. Odakünt még ködös és kicsit hideg volt a levegő, de a napmelegét már reggel is érezni lehetett. Itt van Kele, itt van a barátunk, csiripeltek a verebek. Igen, itt van, kukorikót Kurri, a kiskakas. Mi őt valamennyien tiszteljük. Miska szándékosan lassabban ment, mert Kele népszerűsége neki is jól esett. Tás, tás, verdestek vidáman szárnyukkal a kacsák. Tisztelitek, ugye, mert kontyon vágta a papátokat? Csak a libák álltak előkelően és fél lábon. Még a fejüket se fordították arra. Itt van, hát itt van. Felnéztek az égre, és lesték a szabad vándorokat, akik most voltak visszatérőben távoli, titokzatos hazájukból. A pajtában nem változott semmi. A a kevesebb lett, az eke nem csillogott már, mert megfogta a téli rozda, A sarokban tépett téli pókhálók csüntek, de a levegő tisztább volt, mint az istálóban és a szélesre tárt ajtón langyosan besütött a nap. Miska leheveredett a szénom mellé régi helyére, kele felugrott tuskójára, és alig hogy elhelyezkedett, farcsóvával berontott vahul. Még a száját is elhúzta a nagy lelkendezésben, mintha nevetett volna. Nem megyek én se az istálóba többet, együtt leszünk megint mi hárman. A régi barátság csak az igazi barátság, Billegette fülét Miska kenett teljesen. Őszintén szólva már nagyon mú nyalakodását a borjával, és patákot is. Igen, bú elszemtelenedett, feküdt le Miska mellé a kutya. Emlékeztek, az a buta anyja, hogy féltette? Hát, tegnap elszondítok egy kicsit. Bú odajött, körülszaglászott, csak vártam, mert nem tudtam, mit akar. Aztán képen nyalt. Olyan nyelve van, mintha apró tüskék lennének benne. – Gondolhatjátok? – Megharaptad? – Ugyan kele, hiszen hiszen múl szétrúgta volna az istállót. Csak nézze azt a mamlasz kölykét, és majd elfolyt a gyönyörűségtől. – Kimegyünk, ha a nagyfény magasra száll? – Kimegyünk – bólintott a szamár. – A nagyfény kióasztja belőlünk a hideget, és jót tesz a csontoknak is. – Nem aludnánk? Bújtár azonnal letette a fejét, de kele nem akart aludni. Kelének titka volt, és ez a titok, mintha közéjük állt volna. Szárnyán már alig volt nyoma a sebnek, tolla rohamosan nőtt, de az istálóban még megnézni se nagyon merte. És valahányszor Berti bejött, írtózva gondolt arra, hogy esetleg megint levágja. Az istálóban el se előle, és most, hogy kikerültek a pajtába, ez a szolongás enyhült egy kicsit. Nézte két barátját, akik szuszogva aludtak, és óvatosan kinyújtotta a szárnyát. Ó, révült el a szeme, a nyitott ajtón benézett a messze, magas szürke ég. A nyitott ajtón benézett a szabadság. A tollak már a felénél jobban kinőttek, a csonkításnak híresen volt egyik szárnyán se. Kele összehúzta magát, lehúnyt a szemét, de aludni nem tudott. Érezte a közelgő napot, érezte a közelgő tavaszt, a felhőkre gondolt, melyek alatta voltak valamikor, és talán alatta lesznek. Az ajtó tárva nyitva, és talán majd nyitva lesz akkor is. Kele kinézett rajta, és szívéhez közelebb lépett a messzeség. Az udvar már majdnem megszáradt, a hó elment már régen. A kertek bokrai alatt apró fűszálak óvatoskodtak elő, a barna volt még, mert nem mert megindulni, de a vetések olyan harsogó zöldek voltak, amilyenek egy évben csak egyszer tudnak lenni. Az erdő déli oldalán már száraz volt az avar, mint a papír, a bokrok alatt a földet nézte fehér arcával millió hóvirág, és a véntölgyfán vándor vadgalam búgott. vú én láttam, én láttam, már jön, már jön. Koszorú a fején, fészek a tenyerén, s a szíve, a szíve dal és szerelem. Vú, vú én láttam, én láttam. Kicsit ér, kicsit ér, kiáltották a cinkék, mire a nagy zöld harkány mérgesen rikoltott rájuk. Ritititi, ez nektek kicsit ér? A cinkék ilyetten menteketőztek, mert a harkánynak nagy kemény csőre volt, és fején piros sapkát viselt. Mi azt nem a galamnak mondtuk, hanem a hernyónak, ami ilyenkor még alszik, hát igazán kicsit ér, meg nem is tudunk mást. Akkor hallgassatok, rikoltott még egyszer a harkály, és úgy évelt végig az erdő felett, mintha egy égig élő függöny szegélyét szabta volna. A fényes tisztáson szarvasok álltak, sütették magukat a nappal, bőrük bizsergett. Úgy érezték, meglazul rajtuk a téli szőr. Az őzek a bokrok közt melegedtek, a nyulak a domboldal vackában lapultak, a mókusok fenyőmagot rágcsáltak. A vént fácánkakas úgy ment végig a nyiladékon, ragyogó újruháját villogtatva, mint Gigerli a korzón, és a szürke kis fácántyúkok, akiknek a körmükben több volt, mint a fényes lovak fejében és szívében, édes borzongással nézték a sarkantyús vitészt. Kakat megy erre, pislogtak. Ó, de szép, és féltékenyen néztek egymásra. De amikor a galambúgása végig szállt az erdő felett, mint a távoli orgonaszó, elfeledte önmagát mindenki, a szívek kinyíltak és puhák lettek, mint a fészek. A galamb pedig csattogó szárnyal felvágott a levegőbe, és nyilalva szállt felé. A búgó melege azonban ott maradt az erdő felett. A fák nyújtózkodtak, a füvek ágaskodtak, a sonfák rügye megpattant. A gyalogutak olyan puhán kanyarodtak délfelé, mintha tudták volna, hogy nem sokára dalolva, nevetve, ezer virágját kétkézzel szórva végigszalad rajtuk a tavasz. Ragyogott a határ, megmelegedtek és kivilágosodtak a legsötétebb zugok is. Csak a toronyban volt félhomály, ahol hú a sötétség ura és szerelmese. Ha pedig már a szerelemlőr van szó, elárulhatjuk, hogy hú közben apa lett. A kicsinyek már kikeltek, és hú, büszkesége nem ismert határt. Te csak ne törőd semmivel, mondta öntelten és szeremesen feleségének. Azért vagyok én itt. Nőnek? Nézd, hú, már a tolluk veri ki őket. Gyönyörűek, pedig én nem vagyok elfogult apa, de gyönyörűek. Egyél, egy verebettesz egy felesége elé, egyél ne legyen gondolt semmire, amíg engem láttok. Ó, oh, hú! Az asszony nyelte a verebet, aztán megetette a kicsinyeket. De a sarokban, ahol hú az élelmet tartogatta, még maradt két veréb és egy egér. Hú gondos apa volt, egész éjjel vadászott, mert az asszony egy pillanatra se hagyta ott fiait. Hú távozása az istálóból nem volt barátságos, bár a patkány elpusztítása után paták is elismerte, hogy hú a gerendára bizonyos jogokat szerzett. A bagoly ezek után otthonosan repkedett a gerendákon, sőt néha a sarogjára is leszállt, amit nem is kifogásolt senki. Később azonban kitölt rajta a baljós természet, nem csinált egyebet, mint rosszat jósolt. Amikor arról kezdett elmélkedni, hogy búnak milyen finom a húsa, az ember mennyire szereti, hiszen azért eteti akárcsak csámot, és ő tudja, hol van ez a a falu végén, ahonnét a kisborjak hangtalanul véresen jönnek ki, betelt a mérték. Mú akkorát ordított, hogy a törött ablakba dugott szalmacsomó kiesett az udvarra. Kifelé! bőgött a tehén. Kifelé avval a dögevő száddal Kifelé! A csarkodott bujtár, mert megmutatlak reggel az embernek, rád kiabálok, és az ember oda néz. A bagoly vészesen villogtatta a szemét. De akkor jó voltam, amikor kiszt kellett megfogni. Jobb, ha elmégy, hú, pislogott toró, aki nem vette szívére a dolgot, gyászos madár lévén maga is. Jobb, ha elmégy, van neked helyed másutt is, aztán nincs is már olyan hideg. Van-e? Amennyit akarok? Hát elmegyek, de majd visszanézek, ha jó kedvem lesz, és énekelgetek nektek a háztetőn. Tudom, hogy szeretitek. Így, Krühüh, szürü. Kár, hogy bú, akkor már nem hallja. Szegény kis bú, őt már akkor régen kihozták abból a házból. Hát, hogy is hallaná? Krühü, visított hörögve még egyszer, és egyetlen libenéssel kint volt az ablakon. A többiek az istálóban dermedten álltak, Miskának még a szőre is felborzolódott. Bú reszketve bújt az anyjához, vahur pedig idegesen forgott maga körül. Vonítanom kell, vonítanom kell! Elhelgas, mert széttépem ezt a rodnyos kötőféket, és agyon rúglak. Kelesely értette a nagy zenebonát, hú, rikótozása nem ijesztette meg, akár csak torót, ezért nyugodtan ásított. Elment, és nem jön vissza. Nyugodjatok már meg, hú, ostoba, nem tud semmit, csak rosszat mondani, és dögöt eszik, mert nem tudja már a törvényt sem. Ennyi az egész. Jól megmondtam nekik, elvezett a torony felé hú, most félnek és reszketnek, mert sötét van, ám bár amit mondtam, az igaz. A harangok közé lendült, de meg is perdült abban a pillanatban, mert a sarokból zölden égő két szem merett rá. Hú megkapaszkodott az ablak párkányában, tolla felborzolódott, és csattantott egyet csőrével, harciasan, az az én helyem, ki vagy? A másik bagoly szerényen előjött a kuckóból, mire hú tollai azonnal lesimultak, sőt egy kicsit szégyenkezett. Lángbagoly volt az ismeretlen is. Hú vagyok, a tornyot üresen találtam. Gondoltam, jó hely lesz, mert bánatos vagyok, és özvegy. Van itt hely bőven, udvariaskodott hú, de ha nem akarsz velem lakni? A bagoly asszony hallgatott, mint az asszonyok ilyenkor általában. Tipegett a gerendán kecsesen, de úgy, hogy a kisfénybetévedt sugarai megcsillanjanak tóruhájának apró gyöngyein. Itt laksz, amíg jobb helyet nem találsz magadnak, mert amint nézlek, bizonyára jobb helyhez vagy szokva. A nevem egyébként hú. Hallottam már rólad hú, és tudom, hogy te nem vagy erőszakos, ezért maradok. A feleséged elveszett, hajtotta le Hú a buksi fejét, elveszett. Közös a bánat, de hát élni kell. Én itt ismerős vagyok, nem vadásznánk együtt? Az asszony kellő komolysággal ugyan, de nem minden kacsérság nélkül suhant ki az ablakon. Szívesen! Ez még januárban volt, amikor lucskos hómezők szörcsöktek a határban, de hideg ide. Hómező oda, a bagjokban, mint a dudva a kerítés mellett, felburjánzott a szerelem. Hú elfelejtette az istálót, elfelejtette a bosszú állást, elfelejtett mindent. Hú fér lett és apa, mégpedig a javából. Az eredmény öt fióka, akik, már tudjuk, gyönyörűek. Hogy mi gyönyörűség van a vaksim pislogó, félig görbe görbeórú kis baglyokban, az csak hú tudná megmondani, de neki szépek, és végeredményben ez a fontos. A torony mézuga tehát humályos, de annál jobban ragyog odakünt még a levegő is. A könnyű pára már felszállt, a patak csak úgy szikrázik, apró hullámain ringatva a csillogást, a fűzfarügyei bomblanak már, és hajlós ágaiban meleg nedv szivárok. A kertek megszáradtak, földjük melegen omlik, de még szennyes, mint a sokat hordott ruha nagy mosás előtt. Az élősövény sűrűjében csúri népe tollászkodik. A kerti úton ribiszke ballag Bertivel. Korán van, az igaz, mondja ribiszke, és egy hantot morzsó szét. De néz ide, mint a hamu. Én azt mondom, kezdjük el. A tyúk szemek, néz rá, Berti. Nem mondanak semmit. Egy kis fajd lehet még, de tél már nem lesz. Hovorkáikat megüti a guta! nevet Berti, és siet ásóért, kapáért, gerebbiért. Először a mákot! kiált vissza az ajtóból. Ugye? Először a mákot! hangja vidáman csendül a levegőben, és később összependül az ásó a kapával, amint Berti a vállára dobja őket. Fényesek leszünk! Fényesek! Peng! A barátok ott kéreztek a napon, amikor Belti kijött a pajtából, és vidáman rájuk kiáltott. Hát ti mit lopjátok a napot? Gyertek dolgozni? Miska nem szerette ezt a szót, hogy gyertek. Miska óvatos volt, és bár nem látta a kiskocsit, elmélyülten nézett a levegőbe. Gyere, Miska, csípjen meg a lódarázs! Nem teszem rád a szelszámot, gyere te is, bába! Szelszám, gondolta Miska, egette a fene. Kelletlenül elindult Berti után, de elindult vele a gólya is, mert a nevét hallotta. Hát, ha enni adnak, mert a nevével kapcsolatban csupa jó emlékei voltak. Így vonultak le a kedve, elől Berti, utána pár lépésre Miska és Kele. Hozom a segítséget, nevetett Berti, de nevetett Riviszke is, mire Miska és Kele megálltak. Miska körülnézett, kocsi se hol. A levegőben vidámság, az emberek már oda se néznek. Mit akarnak? tűnődik az amár. De kele mást gondol. Kele azt gondolja, az ember bizonyára enni hozta ide, mert lám, egy nagy bogár sétál az úton. A futrinka most bújt ki a földből, alélt még egy kicsit a hosszú álomtól, és észre se veszi, amikor kele megmozdul felette. Már vándorol is a gólya begyébe. Jó van, bába! kiált belti. Csak pusztítsd a férgesét. Kele megint a nevét hallja, azért közelebb megy Bertihez, aki nyilván etetni akarja, mert miért szólna másként hozzá. Miska pedig egyedül marad az úton, fejét bánatosan és tanástalanul lógatja. Nem értem. Nem értem! Kele nem is csalódott. A kapa meg az ásonyomán már giliszták és különféle bugarak fordultak ki a földből, sőt egy lótetű is, mely akkora volt, mint egy egér. Kele egy pillanatig sem gondolt másra, mint hogy az ember őt eteti. Nem megmondtam, János bátyám, ugye megmondtam? Hívjuk és jön, mint a kutya. ez mindent. Nézze, hogy felkapta a csimaszt. Nem lesz itt drót, féreg? Ágnesnek még a szája is nyitva maradt, amikor meglátta a góját Berti mellett kertészkedni. Csuda ez, csuda! El nem hinném az anyámnak se, nem látnám a magam szemével. Csak Miskatanács talankodott egy darabig lehorgasztott fejjel, ám szemes alkából Bertit leste. Mit akar? De mit akarhat? Miután erre nem válaszolt senki, egy óvatlan pillanatban szépen megfordult, és kiballagott a kertből. Kele pedig tovább bogarászott még akkor is, mikor Ágnes kikiáltott, hogy kész az ebéd. Kele egyedül maradt, fél lábra állt, a déli csend körülvette, nem mozdult semmi, csak egy göröngy omlott szél. A nap, bár egészen az ég tetején volt, mintha melegével, fényes tüzes arcával egészen közel ereszkedett volna. A friss ásás felett reszketni kezdett a levegő. Magasan fent a lét felett egy őv az erdő felül egy vadgalom nyilalt éjszak felé. Kele szeme felcsillant, az első gondolta az első. Ez már vándorlásban van. Megint látta a homokpusztát, hol kőarcú óriások nézik a végtelenséget. Az ő népe most már éjszak felé néz, mert vérükben fellobbant a vágy, a vándorlás és a fészek után. Még nem indulnak, de érzik már a lást, mint a beteg a kezdődő betegséget. Kele nézi az eget és az őv súlytalan körözését. Igen, így kell, Gondolja, s mivel egyedül van, kitárja szárnyait, és megsuhogtatja a levegőben. A szárnyak fogják a levegőt, még nem úgy, mint régen, de a gyógyulás már tökéletes, csak a tollak rövidek. Valami vadvágy rohanja meg most, kelét. Neki szalad, ugrik egyet, és repül. Repül talán húsz lépést. Ha nagyon akarná, repülhetne még egy kicsit, de aztán elengedi magát, és majd hogy fel nem bukik, amikor földet ér. A szívek kalapál. Nem a megerültetéstől, hanem a repüléstől. Várni kell, még várni, és titkolni. Körülnéz a kertben, nem látta-e valaki a próbálkozást, de a kert üres. Amikor Berti kijött, kele már újra fél lábon állt, nyakát behúzta, mintha szundítana, de amint kifordította az ásó a következő sort, újra odaállt Berti mögé, és alkonyatig szedegette a férgeket. Alkonyattal Berti a vállára adotta a szelszámokat. Jó van, bába, mára elég. szépen kiballagott Berti után, és ott maradt a pajta előtt, ahol Miska tűnődött még mindig, hogy mit is akarhatott Berti tulajdonképpen. Nem tudom, nézett rá kere, nem tudom, de engem mostanáig etetett. Nézd meg a begyem. Miska nem is válaszolt, fejcsóvával bement a pajtába. Ezen az éjszakán a pajta hasadékain szokatlan és majdnem elfeledett hangon megzendült a szél. Nem sziszegett, nem süvöltött, hanem melegen, mélyen búgott, mintha teher alatt nyögne, nagyokat sóhajtva. Puha mély sötétség szakadt a világra, és nem is látták, mikor vahur bejött. Esik, morgott halkan. Ha az orrom nem lenne, neki mennék mindennek, olyan egy sötét van. Még csak egy-két koppanás hallatszott odakünt. A szél hozott egy pár cseppet messziről, de aztán mind sűrűbben verte a zsúpot. Hangtalan villanások lobbantak fel messze valahol, a szél elállt, zuhogva szakadt az eső. Az emberek megmozdultak az ágyban, és az ablakra néztek, melynek üvegét megvilágították néha távoli, hangtalan villanások. Nem csoda, gondolták, amilyen meleg volt ma. Elaludtak újra, mert a korai villámlás bőséges esztendőt jelent. Az eső zuhogott reggelig, de akkor se állt el egészen, hanem szitált, mint a köd napokig. Néha újra megerett, és ilyenkor mosta, mosdatta a határt. A fák kérge már olyan volt, mintha beolajozták volna. A föld földfagya elomlott, mint árvízben a rozgát, a gyökerek tapogatni kezdtek, szívni, és küldték az édes nedveket a rügyeknek, melyek majdnem olyan pocakosak voltak, mint mú borjazás előtt. Nem volt hideg egy se. Ha nem esett, meleg ködök a léten, eltakarták a tócsákat, ráfeküdtek a nádasra, és amikor jó egy hét is elmúlt, Végre megint kisütött a nap, csodálatos új világ nevetett vissza rá ezer színével. Az erdőben virágzott a som, a kankalin, a patak mentén a gólya hír, a kertben a barackfák és a bokrok alatt kéken és illatosan az ibolya. A rét apró hullámai zöldek lettek, mintha a hervat avarszín elsüllyett volna, a vetések kinyújtózkodtak, hogy torónépe nyakig járt bennük, a kerítések mellett már születésében is méregzölden megjelent a csalán. A véneptyúkok erélyesen rendreutasították a fiatal Kurrit, akinek folyton a szerelmen járt az esze, és nem fért a bőrébe. Ne ingerkedj, Kurri, most más idő van. Kvar, kvar, ne tolakodj, mert kaphatsz egyet a fejedre. Kurri elcsodálkozott, meg is volt sértve, mert nem szerette a visszautasítást, de nem szólt semmit, mert a tyúkok szeme aranykarikás lázban égett, tarajuk piros volt, mint a tűz, és már nem akartak regget a tojásról leszállni, pedig Ágnes kidobálta őket, s addig settenkedtek az ól körül, amíg újra vissza nem ülhettek a fészekre. Ágnes ezek után elérkezettnek látta az időt, hogy kiválogassa a megbízható kotlósokat. Ez a kendermagos marad, az a fehér is... Te nem kell lesz, mert elhagytad a csibéidet, te se, mert elfutottál a kánya elől. Az a vörös jó lesz, meg az a fekete is. Fekete tyúk nem kell se héjának, se rókának, hogy a nyűvek pusztítanák el valahol, egy van. Fogja meg ezt a kettőt, Berti, ezeket meg én. Berti már tudta a tendőt. A jelöltek maradtak a fészken, a többieket levitték a patakhoz. Ne sajnálja, Berti! Há! Há! Jajgattak a tyúkok, mert megmerítették őket a jéghideg vízben. Testük egyszerre lehűlt, és a kotlás láza elrepült. Toljatok! Fene a bőrötökbe! Az a dolgotok! Elég a kotlós! És a szegény tyúkok értetlenül szárogatták magukat a pajta előtt, s a kotlásra nem is gondoltak többé. De még mást is tudott Ágnes, ha a tyúkok nem kotlottak rendesen, Mezítelen mellüket és a csalánnal veregette, amitől azután, a csalán égésétől felzaklatott vérrel, lázasan estek újra a kotlás bódulatába. Amikor visszajöttek a patakról, a kerítésnél ott állt már az egész kacsanép, sőt félszemmel, méltóságuk megtartásával, odasandítottak a libák is, hogy Berti nyitva hagyja -e a kisajtót. Tás, – Tász, tász, tász! a kacsák, ki akarunk menni? Patakra akarunk menni? Piszkosak vagyunk és éhesek? Berti elöresztette a kotlás szenvedélyéből immár kiábrándított tyúkokat, odaterelte a libákat is, és ekkor megpillantotta a kerét. Bába, te nem mégy ki? Kele megmozdult, és egyet lépett Berti felé. Gyere, bába, a kertben nem lehet dolgozni, a réten megtalálsz valamit. Kele is jön, hát, hát, hát! löbdösték egymást a kacsák, mert a gólya ott lépegetett Berti mellett, aztán kiment a kis ajtón, a kacsák után. Erre csak, intett Berti. A gólya azonban megállt az ajtón túl. Váratlanul szakadt rá a szabadság, és váratlanul tárult ki előtte a kerítés nélküli messzeség. Bújtár, füttyentett Berti. Bújtár! Bahúr megértette, hogy most valami megbízatás következik, ezért lohova jött, és éppen csak a bokáját nem vágta össze. Parancs! Nézett Bertire. Eredj ki te is! Vigyázz a rétszékre és dibákra, és bábára is, érted? Intett, hogy kifelé. A kutya kiszaladt bába mellé, és meghempergett a fűben, aztán csahóva szaladt egy kört, és lehasalt a gója elé. Valami úgy szaladgál bennem, mintha kis ugrónép lenne, Néha megloholok össze-vissza, azt sem tudom miért. Vándorlás, nézett rá Kele. Ilyenkor vándorolni kell. Az én népem már készülődik, ez lehet benned is. Nem, nem olyan, más. Azelőtt megugattam, ha más vahúr jött erre, most meg nem kell ugatnom. Ugrálunk egymás körül, szaglásszuk egymást, meg minden. Látod, ott is jön egy. Kele ilyetten nézett a kapura. Ne félj, ugrott fel a kutya, nem azért jön, hogy téged hajszoljon. Keleszeme hideg lett, bátorságot érzett egyszerre, nem is ajánlanám. Majd én megmondom neki, hogy barátom vagy, ugrott fel a kutya, és szélsebesen elrohant a patakparton a másik kutya felé. Hogy aztán mondotta -e neki valamit, azt már kele nem tudta, de a kutyák nem jöttek közelebb, mert időközben még kettő jelent meg, és a játéknak hamarosan verekedés lett a vége. Ujjj, uj, uj, Favig! favég, favég, hogy vesznél meg, veszett volna meg az anyád is! Ő az egyik, és sántikávon ment hazafelé. Bújtár egy pillantásra sem éltatta a megvert lovagot. Maradt még kettő, és bújtár kényesen kellette magát. Az egyik kutya különösen tetszett bújtárnak. Szép, fehér, örve volt, és egyáltalán nem tolakodott. Egy darabig úgy tett, mintha csak úgy véletlenségből vetődött volna oda, és csak azért verte meg a másikat, mert az nagyon elszemtelenedett. Nem neked való társaság, csóválta a farkát, és Bújtár abban a pillanatban érezte, hogy a szép jövevénynek igaza van. És milyen erős! Azt hiszem okosan beszélsz, csóválta farkát szokatan előkelőséggel, én nem hívtam őket. Hallottad? Mordult az őrves a másik kutyára, Takarodj! Előbb volt, amit, hörgött az, és kurrogva közeledett az örveshez, de a lassú mozgásban is látszott, hogy minden izma szakadásig megfeszül. Pújtár reszketett a félelmes gyönyörűségtől. Most egyformán tetszett neki mind a kettő. Jaj, mi lesz? Krrr! És a következő pillanatban egy forgó, pergő gombolya kavargott a gyepen. Nem sokáig. Az őrves maradt felül. A másik már vérzett, aztán felugrott és elrohant. Így kell ezekkel elbánni, ha véletlenül nem járok erre, nem is tudom, mi történt volna veled. Bújtár szinte ájult volt a szokatlan gyönyörűségtől. Ha éppen játszani van kedved, nézett rá az őrves melegen, most éppen ráérek, gyere velem, csak ide a nádba. Bújtár gondolkodás nélkül követte.